Місяця костричника. Цілий вересень стояло на годині. Сонце палило, мов улітку, смерди встигли обверектися, впорати і посіяти земину. Тепер же все небо вкуталось хмарами, було дришко, і мало не щодень падав дощ. Веректи – молотити. Звідси вересень – місяць молотіння. І хоч зимина потребувала вологи, смерди молилися Дашбогові, щоб напустив своїх вітрів онуків на хмари і порозганяв їх. Чинили треба його синові Перунові, щоб ударив з неба громом та моленнею, бо коли грім і молення, то буває тепло, і житої пшениці, усяка пашниця йдуть у ріст і набувають сили до зими. Та дощ ішов, ішов, і смерди ховалися під навіси та вгумна, і робили те, що спокон віку заведено було робити в місяці костричнику. Тіпали вимочені в яропі ні льон і коноплі, і микали мичку, готуючи собі зайняття на довгу снігову зиму. І чи не єдині в усьому городищі, кого ні льона, ні коноплі не цікавили і не обходили, бо кожен робить те, що найліпше вміє, були Стоян і його підручний Людота. Під довгою стріхою їхньої кувачниці, прихищені від дощу, лежали купили мишів, передплужників, усіляких хрискалів і сап, і мотик, і різної іншої кузні, витопленої розбитою за літо, що, дай Боже, впоратися до весни. Людото спокійно смикав за важіль міха. Горні саполи сичало. «Даста!» – сказав Стоян і кинув довгорукі клішні під горнило. На сьогодні достає, біжи до жони своєї доча до чада свого. Вийдіть, вуйку, я ще мало посидю тут, хилився Людота. Що би зробив? Та. невиразно протяг Ковальчук. Стоян подивився на нього, тоді пригладив обтінану під макотер чорну кучму й натяг клубука. Щось ворожиш, а мовчиш. Не речеш мені, крийся!» В голосі його був погано прихований усмішкою докір. Цього Людота раніше не помічав, і йому раптом захтілося поділитись із вуйком Стояном. Вуйко, речи, Людота, хотів бим ректи, та не відаю, як би сте подивилися на тоте. Що с намислив? Людота, повагавшись, мить шаснув під холодний дощ і витяг з околоту стріхів важкого й довжелезного меча. Меч був ще сирий і кострубатий, не мав ні хрестовини на вруччі, ні хребців обабіч леза. Але то вже був меч. Де узяв його? Викував єснь, відповів не зразу Людота. Дай сюди. Ковалю зяв мечище за вруччя і виважив. Тоді підніс вістря до прокаджених дощок стелі. Ага, хтося ним орудувати йме? Ти? Ні. Та хто ж? Людота махнув ухильно рукою. Не речеш, то й не речи, примирливо сказав Стоян. Але Людота мовив Київський князь. Гатило. Старий коваль ще раз виважив меч у правиці. Хіба Гатило? І тут таки поцікавився. Хто ж бив молотом тобі? Та ніхто сам? А далі й не вб'єш, проказав коваль. Пощо? Бо далі треба вдвох. Людота зітхнув. Скілько ж віншує тобі князь по мечі? Гривну? Ні. А скілько ж? Дві? Ніскільки. Пощо? Людота сів на високому порозі кувачниці і важко замислився, і старий Стоян довго чухав потилуцю, поки дочекався від нього слова. І те, що почув, уразило коваля дужче, ніж уразила Перунова громовиця в стичні. Їв землю Мгатилові, здобути йому Юрів меч. «Юрів?» – Ковальчук знову зітхнув. «Де ж би сузяв?» «Не відаю. осей хіба!» – він кинув на залізило в ковалевих руках. «І землю с'їв!» «Землю!» – Стоян поклав мечище додолу і сів коло людоти на вискіпаному порозі. Це вже було не до сміху, коли смерть їв землю, і тут з не втямиш, що добре і що погано. І кожного дні куєш? Кожного, коли воля є. Вони знову помовчали. Тоді Стоян запитав. Де чув Єси про Юрів меч? Я, може, вам рік. А, тоді мало не крикнув. Не віглас Єси. Пощо? Бо меч усеподібному Юрові кував сам Соварог. Зумів Єси. Той меч єдину цілому світі й другому не бувати. Висвячу. Як висвятиш? У крові непорочної діви. Збезумів єси. вигукнув коваль і плюнув тричі поперед себе й тричі за ліве плече. Тоді наклобучив шапку і квапливим кроком подався грязькою вуличкою додому, просто в дощ, навіть не попрощавшись. Людомир ще трохи посидів, далі важко звівся на ноги, підняв з долу важкий меч, брязнув його на кувало і заходився роздмухувати жар у горнилі. Роздмухавши, встромив туди меч і запрацював мотузяним важелем. На душі було тоскно і порожняво, та коли ти їв землю, мусиш виконувати клятву, бо земля мати не прощає наруги над своїм іменом. Вістря мечиська розпеклося, і Людота взяв молот біля самого заліза і почав бити ним по-червоному. Воно дуже швидко хололо, твердий метал погано піддавався, та Людота грів його знову і знову брався за молот, бо іншого виходу не було. Так він працював темними вечорами цілий костричник і цілий листопад, а в Сніжному припинив. «На руську землю сполчилися степовики», і Людота разом зі своїм старішим товаришем мусив кувати навершча для сулиць, випростувати зуб'я вил, перелаштовуючи їх воружя, кувати маленьким молоточком площики для стріл. Усе те йшло в сільську кліть. І там інші смерди єднали залізо й дерево, бо ніхто ще не знав, як далеко зайшли стипові орди і чим кінчиться їхнє сполчення. Воно ж кінчилося дуже дивно і про це потім гомоніла вся Русь і Сівщина, і дерева, і лух. Знову закоторилося на Русі. То той, то інший князь чи великий Болярин відмовлявся скоритись рогволдовій руці і оголошував чи сам, чи слами. «Ти, ЄСи, княже, сам по собі, ми ж ЄСи, самі по собі, і не жди одна з можів радних. І коли настольний город Витичів пішли степовики, Великий князь опинився таки сам зі своїми п'ять мостами комонних і піших. Рогволод знову вирядив гайдарів до всіх земель, але володарі зустрічали його слів медами і пивом і з тими проводжали, бо вже відомо було, як повівся Рогволод із київським князем Богданом Гатилом. Степовики прийшли такою тьмою, що вкрили возами, вежами, кіньми та волами всі пагорби навколо Витишева, сідоли видулки і чистий нетолочний сніг зачорнів одне з численних орд. Орди, які час вагались, їхні мурзи і кани, і кавкани ще не знали, як повелося на Русі, і скільки воїв стереже засіки городу Стольного. Та сене Відення не могло тривати до безвіч, Одного дня їм усе стане відомо, і вони полізуть до стольниці через застави і гостроколі дубові стіни. І Рогволод вирішив послати в стан обложців двох можів своїх. Можі знайшли в теплій полотці найстарішого зверхника і спитали Пощо прийшли єсте? Вдань, відповів яський Кан. Дань ми беремо з вас. Досі брали сте дань з нас. «Тепер прийшли смо до вас у дань. Так буде!» Сли повернулися до князя і розповіли йому, що чули. Володець городу Стольного думав три дні, і на четвертий вирішив откупитися від степовиків даниною. Він вигріб усе срібло і усе золото зі своєї скітниці, повиганяв забор воли й корови, зі стаєнь випустив коні і щойно зазорилося на світ, починив городські ворота». Попереду Можі несли золотий і срібний скіт, і Скору Дорогу, і Віск, і Скору Гов'ядну. Далі посунули череди корів і волів, і табуни коней, а по всіх ішли з куті ланцюгами попарно молоді роби-робині. «Великий князь Витичівський Рогволод, слева, мсі, дари, малі, і молодь омир, мир!» – сказали княжі Можі, здивовано зазираючись. «Так буде!» Відповів степовий зверхник. До літа прийдемо ще вдань. Степовики вже сиділи в сідлах, немов тільки чекали на Рогволдові дарунки, щоб рушити. Рогволд уже зорив у ворожий стан і не вірив своїм старечим очам. Коли розвіялася темрява і зійшло сонце, і горби, і доли, і видоли навколо були білі й порожні. І тільки супроти, край соляного шляху, Рябіли його череди й табуни й вервечки робів. А степовиків лишилася жменька, лише ті, що приймали дань. Повернулися й сли, теж збентежені й розгублені. Степовики, суть, знялися, мабуть, ще вночі або звечору. Мов би, суть, відали, що принесемо дари з миром. Великий князь дивився вслід своїм табунам та чередам. Підступна думка точила йому старий мізок – але він ще не знав, як підрили його степовики, взявши таку данину без жодної краплини крові. Сталося ж зовсім несподіване. Богдан, почувши про облогу Витичева, зібрав усіх можів своїх, метнувся по селах та городищах землі Київської і скупив чимало піших і комонних смердів і пішов у спину степовикам. Орди не сподівалися того, вони добре знали про чвари і незгоди між князями, і цей вивід у спину примусив їх повернути назад. Вони зняли свої вежі ще з вечора і подалися в степи, лишивши під стольним городом Витичевом незначне прикриття для відступу. Це прикриття мало теж зніматись на світанку, та тут йому до рук потрапила цілком несподівана добровільна дань. Князь Рогволод нічого про те не знав, та коли б і довідався, то не зміг би нічого зробити, бо всі коні пішли табуном до ворога, і на весь княжий дворець і на цілий витичі в город не знайшлося під два десятки скакунів. Богдан оповістив його через Борислава тільки на сьомий день після того дивного замир'я, і цибатий київський балярин добре переготав у вічі великому князеві. Серед можі Великого князя почалось перешіптування. Вони ходили по вулицях і дворах купками і про щось невдоволено сперечалися. І на ранок шепотіння перейшло в геть одверті розмови. Коли б їх почув Рогволод, хтось зна, як повівся б і чи витримало б ті розмови його серце. Недоброго князя маємо, казав один. Інший потвердив Сірі смо таким. Данко, хай не забуде його Дажбог, був не пару сьому. А Велімир, я вже про Велімира й не речу. Не порог до руці вже меч. Старий став, деревній. І Данко був старим. Так то ж, Данко. А так, так є. Що робити ймемо з таким? Ні на коня сісти, ні меча звертіти вже не тямить. І не тямив одвіку. На що натяк зводиш, отроче. На те, що маємо дати меч в інші руки Які інші? Молодші Є утихій? Він на коня не злізе, Таке гузно роз'їв Так, так є То про кого ж речеш? Про Богдана Гатила? Гатила Під руку князя Київського нас турляєш Хто єси? Звідку откуду єси? Смерть єсмь, ось хто Зумів єси? «І ти був смердом, та вбрався з у княжу гуню і мислийся тепер віщим? Так речу, так і є!» «Киянин єси, за свого князя й руку тягнеш!» «Він такий мій, як і твій, от князі нічого не маю, речу тільки треба нам на столі тверду руку, а не тверду голову!» Отрок сів на коня й ударив його в боки поробошнями. Кінь рушив у скач, і комонник запідстрибував, бо не мав сідла і їхав на вохляб. І коли пристав до невеликого гурту, що процокотів очиненими ворітьми з городу, один з мажів, які допіру сперечалися, сердито сплюнув. Богданів послух! А другий задумливо мовив. Годали смаконі своїй степовикам ні за вилущене зерня. Третій же, кахикнувши, заважив. А мабуть істину рече отрок. Тим отроком був Людота, Городиський Ковальчук, який пристав до Богданового сполчення, коли степовики облягли стольний город витичів.